Le petit déjeuner parisienne. la musique l'ange, très chic, sélectionné par Christiane Rovier. Mon Dieu, que est Hyvää sunnuntaita, sunnuntai kuulijat. Täällä on Mia ja studiossa. Hyvää sunnuntaita. Mitä sulla Natsku menee? Ihan... Taas on saatu yksi viikko päätökseen ja, ja niin. tuota, eihän tässä nyt oikeastaan valittaa voinut, kun päivät pitenee, linnut laulaa ja, mm -hmm. ja tuota, keskitytään näihin positiivisiin asioihin. Niitä on tällä hetkellä aika paljon tuolla ilmassa. Niitä on paljon ja mäkin olen valosta, mutta haluaisin silti vähän valittaa. No. Nimittäin siis tällä viikolla niitä on menossa tai puhuttu paljon yhteiskuntasopimuksen läpi ja siihen liittyen nyt sitten... Pidennetään ensinnäkin työaik työaik vuosityöaikaa 24 tunnilla eli kolmella työpäivällä per ihminen ja sitten leikataan julkisen sektorin lomarahoja 30 prosentilla. Mikä suo eniten, se kolme työpäivää vai. No siis, minua oikeastaan kismitä se, että ollaan tekemässä tällaisia pieniä leikkauksia, vaan ennemminkin ehkä se, että Tehdään niin pieni leikkauksia, että niille ei ole mitään käytännön hyötyä. Mm. Mm. Miten niin. mä sen näen, että jos mä pidän mun työvuotta kolmella päivällä. päivällä, niin se ei muuta sitä Suomen taloustilannetta mitenkään. Ei, minun mielestä ja mun mielestä, mun mielestä, jos me puhutaan ongelmista ja näin, niin kysymys ei ole määrästä, päivien määrästä, vaan tavasta ja tehosta ja kuinka me voimme olla niin nykymittakaavassa kilpailukykyinen maa, varsinkin niin kuin viennin puolella, ja se, se kolme työpäivää ei... Niin. Ei. Ja sitten tätä yhteiskuntasopimusta on niin nyt venytetty ja vanutettu. Ja Sitä on viime keväastasti. Ja, asti. ja sit nyt tuntuu, että se oli vain niin pakko viedä läpi, että kun haluttiin välttyä hallituksen pakkotoimilta, niin sitten vietiin pakosti toinen yhtä huono vaihtoehto Kyllä. Että niin tavallaan se, että nyt ei tehdä mitään, mikä muuttaisi radikaalista tilannetta, mm. mutta tehdään jotain, että nimellisesti tehdään jotain. Mm. Mua ottaa sen vähän Joo, ja sit se vähän no, aivoa. No hyvä oli esimerkki. Tämä ei nyt liity näihin, mutta tota, se yhteiskuntasopimuksessahan oli näyttä, että, että leikataan näitä opintotukia. <tum> Joo, tai se on itse asiassa eri asia. mutta Tämän niin, yhteydessä on puhuttu paljon myös opintotuista. Mutta nyt on tosiaan selvitysmies Roope Uusitalo, joka on professori Jyväskylän yliopistossa. Sitten. Se on ollut hyvä idea, että nyt leikataan sitten enemmän opintotukea kuin hallitusohjelmassa on alun perin määritelty, koska se vaan kannattaa tehdä niin. Mutta mä en näe sitäkään, että siinä on nyt taas se, että asumistuki pysyy ennallaan, opintorahaa leikataan 25 prosenttia ja sitten lainaosutta nostetaan. Se on nyt tällä hetkellä, se on 400 euroa kuukaudessa, niin se nostetaan 650. Niin tässäkään mä en näe niin sitä järkeä tavallaan se, että, että okei, tavallaan opinto, valtion tarjoama opintoraha nousee 1100 euroa, euroon, mutta sitten Huomattavasti suurempi osa on nyt laina Tai se niin muuttuu se, ole, niin se on laina, jota se ei niin. takaisin, se takaisin. Nimenomaan. Ja okei, okay, siinä on valtion takaus ja okei, okay, siinä on matalat korot. Mun, muistaakseni viime vuonna Nordea Pankilla esimerkiksi oli niin yhden prosentin korko. No, se on tosi pieni. Joo. Mutta silti se, että niin kuin, ne, joilla on kaikkein vähiten rahaa, eli, tai yksi näistä ryhmistä opiskelijat. Ne no on niin, Ne pakotetaan ottamaan lainaa, tai tekemään töitä, tai... Niin opiskelemaan ihan hitoin nopeasti. Mutta eikö siinäkin, siinä työntekemisessä sit taas ole ollut sellainen klasuli, että, että sä et voi tehdä paljon töitä, mm. jotta sa, koska silloin sä menetät sen tuen. No, tavallaan tas, tässä sit taas niin kun ei millään lailla tueta sitä niin, että, että, että, että tota, työllistettäisiin itseämme ja sillä lailla, koska eihän se ole niin pieni kuitenkin se opintorahat, jos sillä pitäisi. Niin, ja siis voin mm. ihan omasta kokemuksesta kertoa, että tässä itse tässä kuussa maksoin melkein 600 euroa takas vuoden 2014 opintotukia. Eli sit kun niitä ruvetaan perimään niin vuosien jälkeen, niin se kismittää todella paljon. Jos oh, tehnyt sen se inhimillisen laskuvirhän missä tuloissa. Kun mäkin olin tosi tarkka, että okei en tienaa. Mä olin tosiaan ylittänyt viidellä kymmenellä eurolla sen rajan. Ja siitä tuli tämmöinen. Ja siitä napsautti sitten 600 <laughs> no, no. Se oli hauska sitten huomata tämmöisiä lieveilmiöitä tuolla tota somessa. Eli siellä sitten ravintoloitsijat ovat, ovat siellä nyrkkiä pystyssä mm. opiskelijoiden puolesta, että, että mm. opiskelijoilta viedään rahaa pois, koska opiskelijat ovat heidän suurin asiakaskunta, niin. Jos heillä on vähemmän rahaa käytettävissä, niin se näkyy myös heidän tuloksissaan. Ihan se ja siis muutenkin se vaan, että mun mielestä epätasa arvostaa nyt sitä, koska jokaiselta alalta ei valmistu yhtä varmaan työtilanteeseen eikä yhtä palkkaseen työhön. Jos valmistut sellaiselle alalle, missä on niin mahdollista tienata paljon ja tienata nopeasti paljon, niin silloin se tonni laina ei paljon, niin paina yhtä paljon kuin se, että jos sä valmistut pienipalkkaiselle alalle. Esimerkiksi miettiä jotain lasten mm, niin jo Täällä posket kuumottaa, tämä on selvästi tämä kirpassu. Tämä meni vähän tunteisiin. Joo, mä, jo, mä myönnän, että kun mä luin sitä, niin mä, en, mä sen vaan luin ja ohitin, koska se ei kosketa mua, mm. ei, mennään pitkään aikaan, ja sitten taas siinä vaiheessa, kun oma lapsi, on opiskelu iässä, niin on, on takulla taas ihan uudet, niin uudet se lait. On, niin se on, ja totta kai siis itsekin yrittää katsoa niin taaksepäin, mutta se, että kun mä vuosi itse lopettanut niiden tukien nostamisen, niin, niin se on niinku liian tuoreena mm. muistaa, että kuinka mm. pienellä sitä oli pakko pärätä, ja kuinka paljon me kuitenkin piti tehdä töitä sen päälle. Mm. Niin, mun mielestä joka tapauksessa pitäisi satsata siihen niin, että, että tästä maasta valmistuisi paljon hyvää materiaalia, ja, mm. ja jotta me saataisiin myös pidettyä se materiaali täällä näin. Että sitten pois. Ja niin kuin tästä on paljon sanottu myös sitä, että et okei, viimeisen 20 vuoden aikana näitä tiukennuksia, leikkauksia ja niin opiskelijat on patistettu aika monta kertaa valmistumaan nopeammin. Niin kuinka, kuinka nopeasti sieltä yliopistosta ja korkeakoulusta pitää oikein päästä ulos? Niin. No, mutta joo. No, me ollaan nyt luettu selvästi uutisia niin kuin, eri, eri sivuilta. Mulla oli huomattavasti kevyemmät Aa. uutiset mielessä, eli Oscarit. Joo. No, Oletko mä... katsonut? Mä, siis en ole katsonut sitä gaalaa, mutta seurasin vähän, ketkä voittia. Joo. Semmosta. Mäkään en seurannut gaalaa. Mitä sieltä niin kuin, muutama asia, joka jäi mieleen, oli se, että, että tota, ennen gaalaa, niin sehän joutui tämmöisen pienen boikotin. Kohteeksi. Kohteeksi johtuen siitä niin, että nyt kuulemma on huomattavan vähän vai oliko, että peräti ei yhtään. ei ole yhtään. Niin tummaa ihmistä mm. eduste ehdokkaana. tai ehdokkaana. Mm. Ja, ja Tämä on koettu niinku selkeästi. Tota, Suorasana rasistiseksi rasistiseksi. Mm -hmm. ja, ja siitä on niin monet lähtenyt sitä voikotoimaan tuota, ja ottanut asian kantaa. Ja, no, tuota, sitten tämä meidän rakas ää, boratti, alias LG. Ali G. eli Sasha Baron Go Gohen oli pyydetty jakamaan Palkinto, mä en muista mikä palkinto, hänet oli nimenomaan pyydetty, että hänen pitää tulla omana itsenään, eikä minään näistä monesta suositteluista alter egoistaan. Mutta tähän ei sopinut Sassan Barron Hän oli käynyt sitten miesten vessassa laittamaan äkkiä tekoparran ja pipon päähän, ja lavalle astuikin sitten Ali G. Ja Ali G otti kantaa kyllä tähän... tähän tuota Kuhun. Tähän kohun näistä, näistä tummista. Tota, nyt mulla on sanat ja hukassa, ehdokkaiden puuttumisesta, ehdokkaiden puuttumisesta mm -hmm. ja, mutta teki sen omalla tavallaan humorisesti. Ja joskus on ihan hyväkin, että asioille nauretaan. Toinen mm -hmm. seikka, joka mulle jäi mieleen Oscareista, oli sitten tämä meidän Leon kiitospuhe. Mm -hmm. Leon on ollut ehdokkaana. Ainakin onko se neljä kertaa ollut? Ainakin? No on, on ollut monta kertaa aiemmin, voistanut. mutta tämä oli nyt ensimmäinen kerta, Joo. kun hän voitti. Mutta mitä mieltä sä oot tällaisesta, että hän siis otti kantaa ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen tai estämiseen? Mitä mieltä sä mm. tällaisesta niin poliittisten asioiden sotkemisesta viihteellisiin sisältöihin? No, ei se mua häirinnyt. Toisaalta se, aihe, siis se aihehan on hyvin tärkeä, mm. mut, mutta toisaalta myös kun hän sen otti, otti tässä näin ja se on, ot, otetaan usein monissa muissakin kohteissa, niin tavallaan kun se otetaan tämmöisessä, niin joo hän saa sillä, saa sillä niinku tiettyä huomiota ja, ja sitä kauheasti sitten tuolla peukutettiin tuo somessa, mutta mm. sitten taas toisaalta mulle tulee joskus vähän semmoinen niin kuin teennäisyyden maku, vähän niin kuin missikilpailussa toivotaan aina rauhaa ja rakkautta niin, ja niin. vähän. Et se ei ollut mikään yllätyksellinen no kannan, ottavana aiheena, se ei ollut millään lailla yllätyksinen. Että jos olisi vaikka puhunut naisten ympärileikkauksesta ja tämmöisestä, niin mm. no sitten mä ehkä... nostanut peukut pystyyn, tai, tai jotain semmoista. Niin kuin... Mä ymmärrän sun pointti, mutta mä en ole nähnyt tätä elokuvaa, josta hän voitti sen. En, Preventi, en, mä en mutta, mutta mä ymmärsin, että se on just tämän. Hän ainakin väitti, että se on ihmisen suhteellista luunta. Mä käsitin vaan, että se on semmoista mätkimistä. Okay, okay. Tota, mä ymmärrän niinku sen, että se pitää jollakin tapaa liittyä siihen aihepiiriin, että sen voi se tuoda put... sinne okay, kaalaan. Tai okay. mä ajattelen sen niin. No mä... ehkä mä olin turhan kova sananen, mä en ole nähnyt elokuvaa. Niin, mutta tota, hyvä pointti. Että on itsestäänselvä asia. M mm. mun, no jo ehkä siitä puhutaan vähän liian vähän. Mä ehkä pisti eniten silmään pakkasunut tässä välissä se, että... Mad Max, Fury Road sai niin monta öö, palkintoa. Mä kävin katsomaan tän leffan kesällä. Ai se sai, mut, mä tiesin vaan siitä puvustuksesta ja sit Joo, taputettu. Sekin oli yksi Se sku. sai mun mielestä eniten niinku, <laughs> totta. kaikista. Joo, ja mä en oikein käsitä, että minkä takia, koska se elokuvahan on, niinku, en nyt halua pilata kenenkään kokemusta, mutta sehän on vähän niin sellainen alusta loppuun asti jatkoa takaajokohtaus. Mm. Ja siinä ei tapahdu mitään muuta. Et mä ymmärrän tietyllä tapaa, että joo, se on niin hienot tehty ja siinä oli hienot efektit. mutta siinä ei ole minkälaista juonta. Siinä on mitään mielenkiintoista dialogiikkaa No ei. Juonta. Tai, tai, mä en ole koskaan ollut Mad max Ennen no, silloin, kun mä oon ollut ehkä Mad Max-iässä, niin se ei mm, ole. Niin kuin... mm. No toinen seikka, mikä kylläkin ilahdutti minua suuresti, oli tämä ruotsalaisen Alicia Vikanderin voitto. Hän voitti siis parhaan naissivuosan tästä The Danish Girl-elokuvasta, joka on siis aivan Siit loistava elokuva. Oletko nähnyt? Sitä on kehuttu niin Joo. hirveästi, ja mun mielestä se aihekin on niin mm. mielenkiintoinen. Eli Mä itse nyt... asiassa sen kaksi kertaa, koska must oli niin hyvä. Oho! Joo. Kerrottakoon nyt siis niille kuulijoille, jotka ei tiedä mistä elokuvasta kysymys. Kysymys on, on, on tämmöisestä no, tota, tanskalaisesta taiteilijasta, mm. joka sitten alunperin, must oli niin, että, että niin kun mall, maalasi mallin puuttuessa hän pyysi miestänsä pukeutumaan no naisten vaatteisiin. Si siitä tavallaan lähti tämän, tämän miehen muutos. Ja oliko se niin, että hän oli niinku ihan niitä maailman ensimmäisiä sukupolvia? Hän oli ensimmäinen, joo, jo jolle oli jo tehty joo. tämä onnistunut leikkaus. Mutta sitten, no, tämä tarina on tosi surullinen ja se ei ole mitenkään yllättävä, mutta että se on hienosti kuvattu. Ja se on niin kuin, siinä on tosi hienot kaikki puheet. On, teet. jos mä ajattelen, että kuitenkin tämä on niin kuin, tosi tapahtumaan perustuva ja mm -hmm. tapahtuma aika on kuitenkin siellä 1900 luvun alkupuolella mm -hmm. 1920 tai Mielestä ennen sotaa 20 luvulla joo, joo. mutta siis silloin niin kuin, tämmösi, rooleja ajatellen on, on niin suhtautuminen mm -hmm. ja mm -hmm. maailmankäsitys no, Tämä on niin pääosanäyttelijä Eddie Redman oli ehdolla myös miespääosasta ja ehkä hän olisi sen jopa ansainnut koska se on tosi jeno roolityö mutta... No, nyt mä kiinnostun, nyt minun niin. pitää mennä katsoa. Me ehdottomasti katsoa. Hei, sitten vielä niin... Viikko ennen Oscareita, vai ollut kaksi viikkoa, niin jaettiin niin Grammit. Mm -hmm. Seurasitko sitä? En mä sitäkään sen kummemmin seurannut. No en mä Vähän sitä. jälkipuheita. No just joo, nämä jälkipuheet nyt jotenkin. Ja, ja siellä oli sitten taas Taylor Swift otti mm -hmm. kantaa siihen. Niin. Musta tuntuu, että ei ole olemassa kaalaa, missä Taylor Swift ei jotenkin kohdattaisi. Onko näin. Tai jossa Kanye West ei halkkuisi Taylor Swiftia. Mä oon jotenkin ollut täysin tietämätön tästä näiden kahden kiistoista ja mä en okay. ymmärrä, mistä se on lähtenyt, koska mun mielestä he eivät millään lailla edusta samaa niin musiikkigenrejä. ei edusta, mutta se lähti siitä, että mä en muista minä vuonna se oli, mutta olisiko ollut just Grammy-kaala ja Taylor Swift voitti tuollaan naisartistin nice palkinnon ja Kanye West niinku, huusi sieltä yleisöstä, että et tämä meni nyt väärin, että sun ei kuulu saada tätä palkintaa. Se oli joko sieltä tai jotenkin omassa puheessaan tai jotain tämmöistä, että tämä ei nyt mennyt oikein, että se olisi pitänyt mennä, olisiko se nyt ollut sitten Beyoncélle tai jollekin toiselle. Ja sitten siinä oli niin pitkää sellaista kitkaa. Okei, mistä sitten... Westille ei ole kotona opitettu sanotaan, että pidetään no. mylyt mahassa? Hän ei osaa näitä. Ei. Hän on vähän sellainen mun mielestä niin viiden maailman kauhukakaan. No. Kyllä. Nyt siis tota, kun, kun mennään näihin jälkipuinteihin niin, niin, ja pysytään Mr. Westistä, niin, niin tota, Mr. Weston sen, sen lisäksi, että hän on hyvä möläyttelemään, niin hän on myös näköjään hyvä tuhlaamaan rahaa. Mm, joo, näin Joo, eli voisin kuvitella, että hänen tasoisellaan artistilla, joka on naimisissa sitten tämän... Äh, sen... Kenda... Kim, Kimin kanssa. Kim, Kardashianin, Joo. klaanin erään naishenkilön kanssa. Niin, niin tuota, että tulot toi sellaiset, että hmm. niillä pärjäisi. Ainakin elämäntavat näyttävät olevan sellaiset, että luulisi pärjäävän. Niin, kyllä, mutta tota, ei. Mr. Westin äh, velkataakka tällä hetkellä oli, jos muistan oikein, niin se oli 56 miljoonaa dollaria. Kyllä, vaatimattomasti. Vaatimattomasti. Et, et kun miettii, että et se niinku yhteen taloonkaan. No siis et saa mihinkään yhteen asiaan kulutettu varmaan niin. niin paljon rahaa. mutta ei, Mistä West tykkää, että hän, hän, on, hän, on, tuota, hän on kärsiä tässä asiassa. Hän no. ei ole syyllinen tähän velkataakkaansa tai, tai hän ei koe, että hänen pitäisi yksin nyt taistella tuota, velkoja vastaan ja muuttaa elämäntapaansa. Mr. West on kääntänyt kasva, katseensa sitten meidän Mr. Zuckerbergiin ja, no. ja no niin. avoimesti sitten Twitterissä Lähestynyt Markkia ja tyk tykännyt, että Markku, sulla on niin paljon rahaa, niin et sä maksaisi. Sen sijaan, että sä annat rahaa johonkin typeriin luonnon pelastamisoperaatioihin, niin, niin, niin, niin maksaisit mun velat, että mä tuotan niin hienoa musiikkia tälle maailman kaikkeudelle. Joo, no niin. Mä en tiedä, et, mitä tähän voisi sanoa. Ei, minun mielestä siihen oikeastaan kannata sanoa mut mitään. Vastasitko Zuckerberg jotenkin tähän? Mun, mä en ole kuullut, että olisi vast, vastannut tähän okay. yhtään mitään, mutta sen sijaan, että mä rupen tätä kommentoimaan, niin annetaan Mr. Westin kommentoida itse. Hän on nimittäin Jamie Foxin kanssa tehnyt kappaleen, jonka nimikin on osuvasti Gold Digger. Laulaako She hän sitten siinä vaihtoehto? Who knows? itsestä. Well, itsestä. Well, it's it's it's oh, she's a gold digger, way over town, That digs on me. I'm in but she ain't messing with no broke, broke. Now nah, I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke, broke. Get down, girl, you down. Get down, girl, gon' you down. Get down, girl, gonna you down. by. Met her at a beauty salon with a baby was for time. Under her underarm she said I could tell you rock I could tell by your charm. Far girls you gotta flock. I could tell by your charm and your arm but I'm looking for the one. How you seen her? My psychic told me she'll have an XX arena. Trina Gina for Lopez. Four kids and I gotta take all they back to show this. Okay get your kids but then they got their friends. I pulled up in the bins. They all got a Benz. We all went to den and then I had to pay. If you f***ing with this girl then you better be paid. You know why? take too much to touch be, her. From what I heard, she got a baby by Buster. Be, My best friend said she used to f*** with Usher. Be, I don't care what none of y'all say. I still love me. her. Now I ain't saying she a gold digga. Uh, but, no uh, uh, but she ain't messing with no broke, broke. Now I ain't saying she a gold digga. But she ain't messing with no broke, broke. Get down, girl. Head get down. Get down, girl. Go ahead, get down. Get down, girl. Go ahead, get down. Get down, girl. Go ahead, get down. 18 years, she got one of your kids, got you for 18 years. I know somebody paying child support for one of his kids. His baby mama car crib is bigger than his. You will see him on TV any given Sunday. when the Super Bowl and drive off in a Hyundai. She was supposed to buy your shorty Tyco with your money. She went to the doctor, got lifo with your money. She walk around looking like Michael with your money. Should have got that insured Geico for your money. money. If you ain't no punk, holla, we want prenup, we want prenup, yeah It's something that you need to have, cause when she leave, yo, she gon' leave with half 18 years, 18 years, and on her 18th birthday, found out it wasn't his Now I ain't saying she a gold digger, uh, but she ain't messin' with no broke, broke, uh Now I ain't sayin' she a gold digger, uh, but she ain't, uh, ain't, uh, ain't messin' with, no uh, with, no uh, with no broke, broke, uh Get down, girl, gon' head, get down, uh, You don't wanna do the to smoke, but he can't buy You go out to eat, he can't pay, y'all can't leave. It's just as in the back, you gotta roll up your sleeves. But while y'all wash him, watch him. He gon' make it to a beans out of that toxin. He got that ambition, baby. Look at his eyes. This week he moppin' floors, next week is the fries. So stick by his side. I know his dude's ballin', yeah, that's nice. And they gon' keep calling and tryin', but you stay right, girl. And when he get on, he'll leave a for a white girl. Mia, juot, sä maitoa paljon? No, itse asiassa mä en juo maitoa ollenkaan. Onko tämä tilanne ollut aina näin? Ja miksi sä et juo maitoa? Äh, no, mistäkään se on? on varmaan lähtenyt lapsuudesta. että mun veljellä oli laktoosiintoleranssi. Niin, sit hän ennen oikeastaan. Jossain vaiheessa en tarvinnut juoda ollenkaan maitoa. Ja sitten mäkin vaan päätin, että mä tykkää siitä. koska ei koskaan tullut tapaa. Mutta, mutta muistatko sä kuitenkin, että lapsuudessa sitä korostettiin, että sitä maitoa pitää juoda se on niin hyvää luustolle? Joo, ei ehkä... Juusto kasvattaa luustoa. Ei ehkä niin paljon mun omassa perheessä, mutta kyllä siis joo, toi valistus todellakin on tuoreena mielessä. Joo, mutta tota, eli sä et lorauta edes kahviisi. Nämä No mä en juo kahvi ja teetä kiivan ihan... Mutta kyllä mä käytän maitoa niinku puurossa joskus, mm, jossain semmoisessa. Jukurtteja, tämmöisiä maitotuotteita? No mä oon nyt vähentänyt niitä, mutta kyllä mä ennen söin aika paljon jukurttia. Tot... Juustoa syön. Joo, Joo mutta tota, kuitenkin oletko huolissasi kalsiumin siinä, No en varsinaisesti, vaikka kyllä, sillä aika paljon pelatellaan. Mutta... Mm. No se on jännä tätä, tätä pelottelua, koska jotenkin se istuu niin tiukassa meissä suomalaisissa, mm. tämä maidon. Tärkeys ja kyllä mä nyt edelleen olen sitä mieltä, että maito on, on tärkeää, varsinkin niin kasvaville lapsille. Mutta tarvitaanko me aikuiset sitä ja, ja jos tarvitaan, niin minkälaista maitoa? Koska nyt kun sä meet kauppaankin, niin siellä on ihan hirveä määrä erilaisia maitoja tarjolla. Paitsi täällä Eestissä ei ole niin paljon. No ei, mutta to, toisaalta sitten olen kuullut, että se, että Eestissä on vähemmän ja minäkin täällä kaipaa minun rakasta yksi prosenttista maitoa, mm. niin, niin tota, moni sanoo, että ei saa samalla lailla maidosta allergioita täällä, että mm. se on käsitelty eri Ja sen lailla. takia niitä ei ehkä ole, ettei ole tarvetta niille kaikille laktoosittamilla maitojuomille. Mm. mutta esimerkiksi viimeksi tänään mä kuulin sellaisen sanan kuin laktoositon maitovoimajuoma. Mä ajattelin, että mitäköhän tää taas on. No, ja loppujen lopuksi nyt kun on kaikkea vitamiinimaitoja, mitä liian maitoa, niin se on niin prosessoitua se maito, mm. että sille ei ole enää oikeastaan mitään tekemistä varsinaisen maidon kanssa. No, niin, tätä mä oon miettinyt, että voisiko sen maidon tästä lähtien tuottaa niin, että laitetaan vaan yhdestä purkista ne. jotkut toinen, mm. vähän vettä joukkoa ja sitten se väri, että olisiko se maku ihan samanlainen? Niin. Et, tota, mutta suomalainen juo kuitenkin noin 130 litraa lehmän maitoa vuodessa. Okei, okay. no, se on tosi paljon, se se on, on aika nyt, jotkut paljon. ei ollenkaan. Niin, kyllä, että ajatellaan, että keskimäärin niin, että jokainen juo ainakin puolisen litran melkein päivässä, kun, niin. kun toiset ei sitten juo ollenkaan. Se on parilasia, joo. Mutta tota, ennen, ennen siis se oli semmoinen, mutta se, että oikeastaan se, että minkä takia sitä on niin toitotettu, että siitä pitää juoda niin hirveästi, niin mä voisin uskoa, että se tulee myös siitä, niin, että jos me puhutaan niin vanhasta hyvästä ajasta, mm -hmm. eli puhutaan sotien jälkeisestä ajasta ja sitäkin aikaisemmista ajasta, niin, niin silloin tota ravinto oli yksipuolisempaa, mm -hmm. mutta maitoa oli helposti saatavissa. Mm -hmm. Silloin aina korostettiin, että juo, juokaa nyt sitä maitoa, että se on terveellistä ja sitä helposti helposti. Sitten muut ravintoaineet oli, oli Suomessa kylmät talvet ja ei, ei niin tuo, tuontiliikenne ollut vielä samanlaista kuin niin, se on niin. näin. Se mikä mä ajattelen ehkä, että nykyään mistä johtuu se, että maitoa suositellaan niin paljon juotavaksi, niin saattaa johtua myös siitä, että okay, maidon tuottajilla on aika paljon valtaa siinä markkinoinnissa. Että totta kai ne markkinoi sitä ja totta kai ne niinku haluaa uh -huh. sitä edistää. Tämä on sama, mitä leivän kanssa on käynyt. Niin. Leipätiedotus on täysin niinku, melkeinpä leivän tuottajia. Kyllä, kyllä. Ja, Mutta en, ei siis... mun mielestä enää puhuta samalla, että pitää syödä se tietty siivumäärä leipää. No ei, se, puhutaan se, enemmänkin kuidusta. Se meni kuidusta. Niin. Joo, se meni siinä. Tota, sitten on tämmöisiä mielenkiintoisia tutkimuksia. Eli Howardissa on tehty tutkimus, jossa on todettu, että maito auttaa painonhallinnassa ja kakkostyypin diabeteksen sairastumisessa. Eli se jollain niin, lailla eli ehkä se siis sairastumista. Joo, Joo. mutta sitten taas Uppsalassa on, on tehty sitten taas toisenlainen... Tutkimus, jossa 20 vuoden ajan seurattiin ihmisiä, jossa, tota, tutkimusryhmää, jossa, juotiin, jossa osa joi yli kolme lasia päivässä maitoa. Mm. Ja, ja tämän tutkimuksen perusteella vedettiin sellaiset johtopäätökset, että nämä yli kolme lasia päivässä juoneet ihmiset kuolivat aikaisemmin. Mutta sitä ei sanottu nyt, että mihin ne kuoli. Niin. Ja ehkä tuossa on sitten että onko... Siinä mitattu näiden yli kolmelasen juovien muita elämäntopoja. Nimenomaan. Et, et, mä en mm. nyt ehkä sanoisi suoraan, että Ei oh. ihan sama. Mutta mielenkiintoinen tutkimus, että jos sitä voisi jotenkin vähän niinku avata. Tai, niin. Ja mm. sitten kuitenkin todettiin, että, että muissa niinku ikä kuin hapan, kun maito hapotetaan esimerkiksi juustost, juustoksi, niin siinä ei ollut samanlaista riskiä. Ja sitten taas toisaalta, että jos me mietitään, että jos yöt, syöt hirveästi, juustoja, jotka on kauhean rasvasia, mm -hmm. niin onhan niissäkin taas oma erilainen mm, aivan. riskinsä. Aivan. Ja tota, sitten myös se, että onko syy laktoosissa. Ja samoin mä oon niin miettinyt sitä, että, että toisethan sanoo, että, että ei saa sit juoda mitään muuta kuin rasvatonta maitoa, mm -hmm. jo, jolla niin vältetään tämä turhan rasvan kerääntyminen. No tämä on kehon. nyt taas mun mielestä vähän sit sellaista, että jos... Niin se rasvaton on taas enemmän prosessoitua. No nimenomaan, rasva, se on hirveän prosessoitua. Niin. Ja, ja sitten tiedän niin faktaan muun muassa sen, että, että jossain vaiheessa ainakin rasvattomissa maidossa oli sitten, kun sit siinä ei ollut rasvaa, niin siinä oli laitettu kyltti, että kun tässä maidossa ei ole rasvaa, niin tähän on Lisätty d vitamiinia mutta kun D-vitamiini on rasvaliukoinen, niin se, mm. oli, se oli täysin Yhtyhiän kanssa. Yhtä kanssa. Niin. Ja sitten jotenkin se, että mä oon vähän skeptinen kaiken maailman kevyttuotteiden suhteen, koska minusta tuntuu, että jos sä syöt paljon kevyttuotteita, mikä mm. sisältää sokeria ja lisäaineita, niin silloin sä syöt paljon enemmän, koska niiden se energia on määrä on pienempi. pienempi. Niin sä syöt kuitenkin Kyllä. enemmän kuin mitä sä söisit, jos sä söisit kunnon ruokaa. Niin. Et, et, et sama, oikeastaan sama on maidossa, jos mä minä tykkään juoda kahvini maidon kanssa, niin mm. jos mulla on rasvasempi maito, mm. niin mä laitan sitä kyllä huomattavasti vähemmän, koska mm. mä en, en tarvi sitä. Mm. Mutta mentääkseni vielä näihin erilaisiin maitoihin, mä tein vähän listaa siitä, että mitä kaikkea tuot kaapista löytyy. Joo. Ja, ja tota... Yleisin on varmaan tämä maidon päästörointi ja se on tämmöinen lievä lämpökäsittely, jossa tuhotaan näitä haitallisia mikrobeja. Mm -hmm. ja siinä maito kuumennetaan 15 sekunniksi 72 asteiseksi. Joo. Sitten toinen on homogenointi, joka pilkkoo rasva niin pieneksi, että se sekoittuu maidon joukkoon. Ja sitten tässä käsittelyssä tämä maito lämmitetään 60 asteiseksi ja johdetaan sitten korkealla paineella ohuen raon läpi. Ja, ja moni niin tykkää, että tämä homogenointi on parempi tapa. Suomessahan maito aina pastoroidaan ja, ja silloin Mut, se kuumennetaan 72 asteiseksi. Mutta no, mun Suomessa on nykyään myös sitä Ja sitä pidetään niin terveellisempänä, että siinä ikään kuin ne maidon hyvät raaka-aineet säilyy eikä joo. kuole siinä... Tota, kuumentamisessa. No sitten on tämä uht-maito, mm -hmm. eli iskukuumennettu maito. Ja se, tu se tuo säilyvyyttä heikentäviä mikrobeita. Uht-maitohan on sellainen, että se säilyy vaikka jauhokaapissa mm -hmm. monta kuukautta. Mm -hmm. Ja tota, Mun mielestä nämä uhtmaidot mutta hirveän, hirveän usein laktoosittomat maidot, ha taitaa olla uhtmaitoja. Joo, avattuna sitten pitää käyttää. Ja... Niin mutta uhtmaidossa sitä maitoa kuumenetään muutaman sekunnin ajan sadassa 35 asteessa. Okei. Se on tosi kova. No Sitten on näitä, mistä me puhuttiin aikaisemmin, näitä niin sanottuja maitojuomeja, mistä, mitä säkin olit kiinnittänyt että mm -hmm. johon on lisätty vitamiineja ja kivennäisaineita. Niitä on käsitelty paljon, niissä on laktoosia, mm -hmm. mutta tuota, se, kai se, että se on maitojuoma, että se ei ole vain maito, niin sitä mm. ei saa edes kutsua maidoksi, koska Mutta tämäkin on mu niin ihan voimakkaan. viime aikoina. Niin on, se on että ihan se joku mikäli... vuoden-kahden. Joo, se ei ollut kovin pitkään voimassa. Et ehkä ihmiset edelleen mieltää nämä maitojuomat myös maidoksi. Niin. Ja sen takia ostelee kaupasta ihan mitä sattuu. Oletko maistanut raakamaitoa? En ole maistanut. Olen kotosin ihan läheltä sellaista paikkaa Turussa, missä tota... raakamaitoa, raakamaitoa, tuotetaan. raakamaitoa tuotetaan. Ja sattui silloin että lipsahdusit että sitten ja jotkut lapset sairastui siihen. Mitä siitä nyt saakaan? Risteriäkö kosinissa on? Siis siinä on vissiin sitä, mutta sit siinä on myös se Norovirus. Norovirus, Joo. kyllä. Joo. Mä oon sitä muutaman kerran ostanut ja onhan se ihan eri makusta kuin tuommoinen. Mutta mm -hmm. onko ja... se paremman makusta tai? Hyvän makusta? No se on aika niin kuin heviä. Mm -hmm. Lapset paksua. tykkää siitä. Se on aika Joo. paksua, mutta lapset tykkää siitä. Okay. Mut, mutta tota... Joo. Siinä on omat riskinsä. Toiset taas tykkää, niin. että se on parasta maitoa, koska sitä ei ole käsitelty. Mutta tuntuu, on... että siihen voi tottua, vaikka mm. niinku ensin saattaa tulla jotakin vaivoja siitä, mutta se mm. saattaa tota, niin, niin pidemmässä käytössä mm. tulla ihan toimivaksi. No, mistä mä tykkään, joka, jos on niinku vähemmät riskit, on tämmöiset luomumaidot, jotka mm. on niinku lypsetty lehmästä, mm. joka on saanut tämmöistä luonnonmukaista rehua, eli ei ole tämmöisiä teollisesti tuotettuja rehuja. Ja, ja tuota, ei jos käytetty minkäännäköisiä paranteita niissä rehuissa, mm. mutta tuota, ne, ne maistuu hyvältä. Oletko maistanut kasvismaitoa? niitä on riisimaitoa, ja kokosmaitoa ja mm. mantelimaitoa. No, kokosmaitoa mä käytän, jos se nyt ihan päivittäin niin viikoittain. Ja sitten mantelimaitoa. Mä oon tehnyt joskus vanukkaita. Okei. Mä oon yllättävän hyvä. Se on hirveän hyvä laittaa puuroonkin tai, tai smootiin. Ja... Se toimii kyllä aika monesti. Joo, ja se tuo sellaisen kivan. Se ei tule niinku liikaa se manteli sieltä läpi. Joo. ehkä munkin pitäisi vähän niinku enemmän tutustua näihin kasvimaitoihin, koska niissä on ilmeisesti aika paljon hyötyjä, riippuen tietysti vähän laadusta. Mutta tota, joo. Joo. Kuitenkin me puhuttiin tuosta kalsiumista, niin silti ne kuitenkin sanoo, että kalsiumin tarpeen täyttämiseen tarvitaan viisi desilitraa maitoa. Mm. Ja, ja se sitten, on just sen joo, puoli litraa sitten. Joo, ja sitten tota... niin, siitä päästoroinnista, mä sitten rupesin katsoa, että minkä takia Suomessa on päästoroidaa mm. ja, ja muualla ei, jos se homokoneointi on, on tota kuitenkin parempaa sen maidon niin laadun. Niin Tämä Suomessa on aloitettu sen takia, että sillä niinku lähdettiin niinku pienentämään lapsikuoleisuutta Suomessa. Ja okay. tapettiin näitä bakteereita. No, tietysti silloin hygienikin oli varmasti niin. ihan toista noissa. Niin. Se onhan tuo on niinku jalotarkoitus. Mutta sitten toisaalta taas niin. Mutta niin. Tota, joo, sitten tuosta kalsiumista, että, että se on se 5 desilitraa maitoa. Ja, ja se on aika paljon. En mm. mä kyllä jos mä että paljon mun kahviin menee, niin ei sinne nyt ihan viittä desilitraa mene. että se olisi niin, puoli niin. et, et mihin, me, mistä me saadaan sitä, sitä kalsiumia, ja tota, tarvitaanko me nimenomaan maitoa suojaamaan luita? Mm. Koska sitten taas toiset tykkää, että, että liikunta on se, mitä luut niin, tarvitsevat. Ne tarvitsee sitä rasitetta ja, ja sitä tärä, niin. tämmöistä tärähtelevää. Sitä tärähtelevää. Niin, joo. Ja se on vissiin, jotkut taas suosittelee, että olisi sekä kalsiumia että tärähtelevä liikunta. Niin. No, sitä on pähkinöitä, kalaa, pavut, mm -hmm. niistä kaikesta saa kalsiumia. Mm -hmm. Eli tota, ei, mä oon nyt sitä mieltä, että ei niinku aikuinen ihminen välttämättä maitoa tarvitse selviytyäkseen terveenä, niin. mutta se on enemmänkin... Niinku Mieltymys sitten. Toisaalta mä en niin kuin koe, että mä laitan sitä sinne mun kahviin, niin mä en koe, että sillä olisi mun painooni vaikutusta tai mun terveyteeni vaikutusta ei, negatiivisesti. Ei varmaan, ei. Ja se ehkä, mikä mua aina häiritsee, on ihmisten pelottelu. eli kun et juo maitoa, niin sairastut aikuisena sitten osteoporoosiin. Mm. Ja Sitten taas nyt on todettu uusimmissa tutkimuksissa, että okei, osteoporoosilääkitys ei edes toimi välttämättä niin hyvin kuin liikunta. Eli tämäkin on taas se, että jos riikut ja elät terveellisesti, niin et välttämättä sairastu. Kyllä, kyllä. Korvaat maita, pavuilla, niin. pähkinöillä, kaikella Mielän muilla. Tai vaikka te edes niin paljon stressaisi siitä, että saaks nyt tarpeeksi kalsiumia, niin voit elää ihan terveellä. Mm, kyllä. Tota, joo. Mutta tota, joo, tähän päälle voitaisiin kuunnella, onko se nyt keyline? Kelisin. Kelisa, se olikin. Kelisin kappale. Milkshake. Ja se on maidosta se pirttely. smart Mä ehtinyt katsoa, mitä Tallinnassa tapahtuu mm -hmm. tulevalla viikolla. No, tulevalla viikolla, joo, ehkä jotain. Joo, näyttö on tulossa. Joo, mä en hirveästi keksinyt nyt just tai löytänyt just tulevalle viikolle mm -hmm. omia tärppejä, jotka mua kiinnostaisivat. Mutta sitten sit kun päästään maaliskuun loppuun ja huhtikuuhun, niin sitten rupeaa tapahtuu enemmän, mutta Tottu. Puhutaan niistä sitten myöhemmin. Joo, ensi viikolla, samalla mm. viikolla. Mitä sulla oli semmoista, mitä sä No Itse asiassa tota, tällainen virolainen rock-bändi, kun Ever the Two Dragons esiintyy nyt 22.3. sakuhallissa. Ja tota, se on minusta aika kiinnostavaa. Että niin, niin ku, että kotimainen bändi täällä, siis kotimainen bändi, niin pääsee niin isolle stagelle. Ne on. Siis Baltiassa, muualla Euroopassa, Suomessakin tosi suosittuja. Ja totta... Mä oon jopa, että ne, joku, mä en tiedä tekeekö ne kaikki, mutta jopa joku, ainakin osa niistä jäsenistä tekisi myös jotain lapsille suunnattua musiikkia. Mä en tiedä tästä mitään. No, Joo. Tämmöisen mä oon kuullut, en kuullut sitä musiikkia. Okei. Okay. Siis sitä lapsille suunnattua niin. ylipäätään? En, no, siis ylipäätäänkin. Ah, okay, mutta okay. Ni, siis nimi on mulle hyvin tuttu ja olen kiinnittänyt huomiota tähän joo. mainontaan joo. kyseisestä bändistä. No joo, tämän konserti tosiaan maksaa siis 29-69 euroa. Eli se ei ole mitenkään hinnalla pilattu, jos haluaa esimerkiksi sinne mm -hmm. tanssimaan sitten tota, Tämä on tallinnalainen yhtä. Onko se tanssimusiikkia? No ei, se nyt on niin sellaisia meneviämpiäkin joo. kappaleita, mutta tota niin, aika sellaisesta tavallista pop, popin ja rokin väliltä. Ehkä sä yllätät, mutta tänään soittamalla vähän itse. Saattaa olla. Tota, Nämä on siis julkaistu kolme albumia. Vuonna 2009 tuli ensimmäinen ja nyt sitten uusin julkaistiin viime vuonna. Ja tämä vuonna 2013, 2011 julkaistu albumi Good Man Down, niin se oli täällä sitten niinku niiden sanan läpimurto. Okei. Okay. Juttu. Et silti julkaistu ensimmäinen single ja sitten nosti ne kaikkien tietoisuksiin. He on Tallinnasta, kyllä. Okay. Tota, sitten on ovat vuonna 2013 European Border Breakers-palkinnon, joka on tällainen niin kuin tunnustus Euroopan sisällä vaikuttaneelle bändille. Mm -hmm. että tota, mun mielestä aika mielenkiintoista. Me voitaisiin ehkä kuunnella, Mä tiedän, että sulla on ehkä vielä jotain. No, Minulla on ihan muutama. Mä voin kertoa nämä nopeasti. Ja sitten voidaan kunella. Joo, kuunnellaan sen jälkeen sitten vähän. Lohikärmen musiikkia. Lohikärmen musaa. Mulla oli siis mu musiikkipuolelta siis äh, jatska on tämmöinen ympäri vuoden äh, tota, järjestävä erilaisia jatstapahtumia. Keväällä on yksi niiden isompi tämä, äh, tota, jos meillä on April Jazz, niin se on joku vastaava. Ja se mm -hmm. on siellä huhtikuussa. Mutta tota, sitä ennen tässä on tämmöinen niinku ikään kuin väli-etappi väli etappi, nimeltään winter jazz, jossa on vähän sitten... Vähemmän esiintyjä ja pienempiä nimiä. Siellä on vielä yksi konsertti, ja se on 23. Kumussa. Okei. Ja silloin on tämmöinen paikallinen kuin Taavi Kekrimäe. Ja mä vähän kuuntelin Taavin musiikkia, niin se on hyvin kokeellista, että, että varmasti jakaa mielipiteitä. Oliko sellaista muita esiintyjä kuin tämä Taavi? O Siis on, mutta ne on jo menneet. Okei, että tämä on nyt se viimeinen. Tämä on se sit viimeinen, sitä. joo. Tämä on kuitenkin tehnyt aika paljon niin kuin ulkomaalaisten esiintyjen kanssa niin kuin yhteisiä sävellyksiä. Et kyllähän niin kuin kannuksia on ansainnut, mutta, mutta tämä hänen musiikillinen suuntautuminen on, on hyvin erikoinen. Ja hän ei välttämättä aina käytä tämmöisiä perinteellisiä soittimia, jolla mm. hän sitä musiikkia mm. sitten luo. Mutta tota, joo, sitten oli toinen valokuva valokuvanäyttely nimeltään metamorfoosis, joka avautuu 11.3. Joo, eli siis se on, eli se on Niin, Joo. ja tuota, Art Priori on mm -hmm. tämmöinen ravintola, onko se nyt Olevi mägi, mm, tarkkaus. Ja siellä on tämmöinen valokuvan näyttely nimeltään metamorfoosis, AKA Timeless Art. No, mikä siinä on aiheena? Aiheena on, siinä on tavalla, ikään kuin tavallisia ihmisiä istutettu tämmöisiin renessanssiajan maalauksiin ja, mm -hmm. ja tehty niistä tota, sitten valokuvia. Ja niiden kuvien takana on tämmöinen uusi studio, jossa, jossa ja valokuva ja agneetta, nyt on vaikea nimi, Härdökainen. No niin. Mutta tota, Tämä mun mielestä ei ole nyt ihan uusi idea, mutta mä näin muutaman niistä kuvista ja ne oli tosi hienosti toteutettu. Eli niissä on nähty hirveästi vaivaa, että on saatu tavallaan se vanhan ajan fi fiilis ja, ja siellä on ihan oikeita lehmiä ja haukkoja. Ja ne on sellaisia isoja blowoutteja ne kuvat ja ne on niinku raameissa. Ne on ikään kuin tauluja, mutta ne on valokuvia, jossa tavallaan leik leikitään sillä, sillä niinku ajalla sillä lailla, että, ne on, ne on, että sit sillä ihmisellä saattaa olla joku moderni kello kädessä, joka ei ollenkaan taas sovi siihen ajankuvaan. Mm. Ja se on hyvin niin tahallista. Mutta joo, tämä on siis 11.3. alkaa, ja se on ihan sinne toukokuun loppuun. Ja, ja tuota, ravintola on muutenkin hyvä, että siellä, siellä voi käydä myös sy syömässä samalla, kun käy katsomassa näitä no, no niin. hienoja valokuvia. Tämä tää oli mun... Nämä ovat no, minun pienet vinkit. Tämä oli voidaan... tässä nyt. Tää oli nyt sitten tässä. Nyt voidaan kuunnella vaikka lohikäymän musiikkia. Kuunnellaanpa Everton, The Two Dragonsin. Ja viime vuonna julkaistulta Circles-levyltä nimikko kappale Circles. Was it the sun in the morning, the lock at dawn? The wind might have whispered, the river might have hung. The tracks of the animals have tried to let me know I have to let go. Like a beast, come at nightfall. Believe in the dark. Through the cracks and the barriers, I'm back at your door. Guess I'm walking in a circle. I've seen it all before. I have to let go. on sulle paljon kysymyksiä. Mä äsken kysyin sun uh -huh. maidon juontitavoista, niin nyt seuraava kysymys koskee sun kauneuden kauneudenhoitorutiineja. Onko sulla niitä paljon? No, äh, äh. mä en tiedä huomaako sitä musta, mutta kyllä mulla joo, on. on jotakin. Olet sä merkkiuskollinen? No en varsinaisesti joo. Mä oon vähän enemmänkin sellainen mainoksen uhri, että menen aina kauppaan, kun näin jotain... Niin ku Kiinnostavaa. Minusta mm. tuntuu, että niin et me naiset varsinkin ollaan aina aika heikkoja, aina kun meille luvataan jotain kauniimpaa ja parempaa, mm. ja sitten kun tulee vähän ikää, niin vähemmän ryppyjä, niin aina ostetaan, ja jotenkin mm. se terve järki unohtuu siinä vaiheessa, onko mm. mahdollista. Mm. Mutta pakko sanoa, että minulla on jotain sellaisia juttuja, että okei, minä haluan aina tietyn meikkivoiteen, tai minä haluan aina tietyn ripsivärin, tai tietyn merkkisen huulipunan, että... On sellaisia merkkiuskollisuusjuttuja. Mutta sitten on paljon sellaista, että, että hei, että tota on nyt suositeltu, niin mä päs sitä. Kyllä mun pitää myöntää, että joo, esimerkiksi ripsiväri on semmoinen, että mä saan jostain ripsiväreistä allergiaa, eli mm. sit jos se menee vähän silmiin, niin sit mun rupeaa silmät valumaan. Niin joo, ripsiväri on semmoinen, jossa mä oon aika mm. merkkiuskollinen. Miten muuten? Käytätkö, suositko luonnon kosmetiikkaa tai luomukosmetiikkaa, vai onko sille no, merkitystä tota... sulle? No <höh> siis sillä olisi mulle merkitystä, mutta mulla on valitettavasti allergioita sen verran. Tosi monet luonnon kosmetiikan tuottajat aiheuttavat niin ihottumaa ihan suoraan. Mä en oikein voi käyttää kaikkea, niin saattaa olla jotain sellaista, mikä sisältää siitepölyä. Siitä pölyä. on paljon sellaisia, mitkä sisältää jotain pähkinäöljyjä esimerkiksi. Niin ne saattaa sitten aiheuttaa mulle ikäviä oireita. No sehän näissä on tässä luonnon niin usein siellä niin kuin Valttina ovat tietysti eettisyys mm -hmm. ja ekologisuus. Ja sitten niin kuin ikään kuin luonnon ja ihon omia aineosia muistuttavat aineet, niin mm -hmm. tuntuu, että ne hoitavat ihoa paremmin kuin sit taas mm -hmm. synteettiset. Mutta niin kuin sä sanoit, niin se, se toinen puoli on se, että, että tota, nämä allergiat, eli peruskosmetiikassa mm -hmm. on pienempi allergiariski ja se puhtaus on yleensä enemmän taattu. Myöskin, myöskin, koska nämä luonnon kosmetiikat tehdään volyy, pienemmällä volyymilla, niin ne on melko kalliimpia. Tosin tuntuu, että ne alkaa olla aika tasoissa. Että varsinkin oh, tällä virossa, niin jos menee vaikka niin täällä, täällä on hirveästi. Joo. Suomessa saattaa edellä joutua etsiä jotain niin kuin isoissakin kaupungeissa juoksee jonkun tuota, tunten Et, per, Periaatteessa niin kuin luonnon kosmetiikassa niin on myös luuliset raaka-aineet. On, on, tota, kalliimpia. Joo, Jos ajattelet noin. jotain tyrnimarjaa ja ties mitä lakkaa niihin käytetään. Onhan ne tosi paljon kalliimpia varmasti ja toisaalta mä uskon, että ne on myös ehkä jollain tapaa parempia sun iholle niin. tai kynsille tai mihin niitä käyttääkään. Mutta, tota, niin. mutta to, peruskosmetiikassa kuitenkin se puhtaus ja se tasasuus mm. on, on parempaa kuin luonnonkosmetiikassa. Mutta ehkä niinku käyttökokemuksen kannalta. Niin en ole huomannut hirveästi eroa sillä, että onko joku tuote luonnon kosmetiikkaa vai synteettistä kosmetiikkaa. Että ne alkaa olla aika tasavahvoisia jopa siinä laadussa. Joo. No, Sittenhän niin vielä puhutaan luomukosmetiikasta, mm. joka on vielä eri asia kuin luonnokosmetiikka. Mm. Eli no, luonnon kosmetiikassa ei ole näitä synteettisiä hajusteita tai värejä tai säilyntäaineita. Ei mm -hmm. ole sulfaatteja, synteettisiä, antioksidantteja edes UV-filttereitä. Mutta mm -hmm. sitten kun mennään luomukosmetiikkaan, niin siinähän se painotus on niissä ra ra raaka-aineiden osuudessa, että mm -hmm. ne on luomua. Eli, eli jos, jos siellä on nyt tyrnimarjoja, niin niiden pitää olla luomua tai, tai mitä tahansa. Okay. Et sillä lailla se luomukosmetiikka on niinku vielä pidemmälle vedettyä tai vietyä kuin niin. luonnon kosmetiikka, mutta sitten taas toisaalta, Luomukosmetiikka ei taas täytä kaikkia niitä kriteerejä, mitä luonnon on, nimenomaan Ahaa. näistä synteettisistä asioista ja, ja hajusteista. Ja Eli siis on tavallaan ihan yhtä kanssa, että tehdään niin, niin luomukosmetiikkaa, niin. mihin lisätään kuitenkin synteettisiä aineita. Mutta 95 prosenttia raaka-aineista tultava luonnosta, mm. ei sisällä silikonia, eläinrasvaa, synteettisiä tuoksuja ja myös väriaineiden tultava luonnosta. Mm. Ainoa Onko säilyntä... se täysin se, että pitää olla väriaineet luonnosta? No kyllä, periaatteessa pitää olla. Samoin nämä säilöntäaineet ei saa olla. Eli säilöntäaineena käytetään sitten muun mm. muassa alkoholia, öljyä ja jotain vitamiineja, joilla saadaan okay. sitten säilyvyyttä siihen. Niin. No niin. Mutta tota, kuitenkin sitten, mä nyt en itse kauheasti ole kokenut, että se luonnokosmetiikka olisi mulle parempi, vaikka se ei aiheutakaan mulle mm. allergioita. Mm. Ja, tota, ja kuitenkin on näin, että joskus väitetään, että luonnokosmetiikassa ei olisi mitään kemikaalia, niin se ei kyllä pidä paikkaansa. No ei, se ei kyllä pidä ei. paikkaansa. Koska siellä on ihan samanlaisia kemiallisia yhdisteitä kuin synteettisessäkin mm. kosmetiikassa. Mm. Ja sitten, mitä ne on? on nämä kemikaalit, nämä pahat kemikaalit, mitä tässä niin sanotussa synteettisessä kosmetiikassa on, niin ne on muun muassa tämmöiset kuin parabeenit. Joo. Ja niitä on voiteissa ja merkeissä, meikeissä, mutta niitä on kuitenkin kosmetiikassa niin pieni määrä, että ne ei ole terveysriski. Ja, ja tota, tietysti sä voit aina käyttää tuotteita, joissa on muita säilyntäaineita, mm, mm. mutta tota, parabeeneja ei tarvitse välttää, ellei ole niille niin kyllä ne on ei... aika monessa, niin kun käytetään markkinointikikkonasta, että ei parveleja. Joo. Mutta tota, ne on niin pieniä määriä, että niil, niillä ei ole merkitystä. Okay. Sitten on formaldehydin vapauttajat, ja niitä on kynsilakoissa. Joo. Ja se on ehkä ollut sellainen ainoa, mitä olen niin ajatellut näin. että ajatellaan, että kun sä, ympäri vuoden sulla on vaikka varpaankynnet lakka, lakattu mm. ja sieltä kuitenkin menee, imeytyy pikkasen. Niin siis esimerkiksi lakannut kynsiä melkeinpä siitä asti, kun mä ollut 15 niin. eli kymmene, vuotta, eli nyt 10 vuotta. Se, että jos mulla on koko ajan ollut ne kynsilakat, niin on siitä varmasti siirtynyt jo aika paljon. Kyllä, kyllä. Sitä tota. ja se voi aiheuttaa allergiaa, että tota. En mä esimerkiksi lapseni anna laittaa kynsilakkaa ensinnäkään sen takia, että mun mielestä se on kivan näköistä myös se, että sieltä imeytyy sitten näitä. Mutta on olemassa jotain myös tuotteita, joissa ei ole näitä formaldehydin Joo. vapauttajia, että ni niitä kyllä on olemassa. Niin siis luonnon puolella on nyt paljon... Kyllä. Mm. Sitten semmoinen, mitä me käytetään paljon ja jo, jota monet kanssa tykkäät ei saisi, on nämä alumiiniyhdisteet. Joo. Ja niitähän on deodoranteissa ennen kaikkea, hammastahnoissa ja huulipunaisissa. Mm. Mutta tästä alumiinin iholäpäisyydestä ei ole riittävästi näyttöä, että se, niinku, että se läpäisi ihon. Niin, ja, niin. Ja, ja, tota, ja, ja joskus on väitetty, että... Mm. Tota, sillä on jotain tekemistä rintasyövän kanssa, mutta sen, siitä on tehty monta tutkimusta ja kaikki on osoittanut sen, että sillä ei ole yhteyttä. Niin. Mutta tiesitkö tällainen pikku, pikku nippelitieto, että siis puolet kaikista ihmisistä, käyttää deodoranttia, niin ne käyttävät sitä itse asiassa turhaan. Eli heidän ei tarvitsisi käyttää sitä. No, Tämä oli minulle uutta. Joo, näin mä tutkimusta. jostan tutkimuksesta. Okei. Okay. Mm. Yleensä kun... Kun puhutaan, että, että saa niin allergiaa näistä deodoranteista, niin ne on näitä ikään kuin alumiinisuolia, jotka voi aiheuttaa ärsytystä. Ja meillä naisilla sit varsinkin, jos me sheivataan kainalomme ja sitten mm -hmm. laitetaan heti, heti deodoranttia, niin kyllä se voi ärsyttää. Joo. Mutta tuota, onhan näitä olemassa myös deodorantteja, jotka on tämmösiä jotain deodoranttikiviä. Jotain Olen tämmösiä. kokeillut kuule kaikennäköistä. Onko? Kerro nyt toimin. mulle vähän tästä. Ei tarvitse deodoranttia. Mua jää nyt tämä vähän niinku mietin. No siis, koska ihmin, niinku, hikoilu, kaikki hikoilee, ja kaikilla on niinku, hikirauhasia myös kainaloissa. Mutta että sitten osalla ihmisistä ei ole sitä paha haju tuottavaa. Öö, onko se sitten joku rauhanen, mistä se haju tulee? Minä en oikeastaan tiedä siitä, sen niinku, hien muodostumisesta sen enempää, tai sen haju, haju muodostumisesta. Mutta et, tosiaan niin, tämä on niinku, tällainen markkinointi, Temppu, että ihmiset saattavat uskoa, että sitä diodalattia on käytettävä. Kyllähän, kyllä, mä, kyllä mä, mä itse huomaan heti, jos en mä käytä no, deodorantia. No niin minäkin, mutta Nein. tiedän ihmisiä, joiden ei sitä ihan oikeasti tarvitse käyttää. Hei he varmaan kuulu siihen toiseen puolikaaseen itse. Ehkä Muita, se on, että on vähän hiku... niin, jos on niin. hikoilee paljon. Tai... Joo, jos esimerkiksi urheilee, urheilee paljon. Niin. Ylipäätään jotkut ihmiset hikoilee enemmän kuin toiset. Että, joo, niin, joo, joo. Ja sitten ihan, mä oon niin kuin kokeillut näitä kaikenlaisia tota, luonnon kosmetiikan puolelta. Ja, siis deodorantteja ja sitten myöskin näitä ka kaikki kristallikiviä, mutta ei ne kyllä toimi. Et kyllä siinä on niinku, joko se on sitten se myrkki, tai sitten se on Kyllä. Sitten on, hei, sitten on vielä sulfaatit, joo. niitä on shampoissa. Että tääkin on semmoisia, mä oon nähnyt ei-sisällä sulfaatteja. Niin on. Joo. Joo. Mutta ei sulfaattit on millään lailla vaarallisia terveydelle. Mm -hmm. Ainoa, ne saattavat kuivattaa päänahkaa. Eli jos on okay. taipumusta kuivalle päänahalle, niin silloin kannattaisi välttää shampoita, jos on paljon Sulfaatte. sulfaatteja. Samoin, mitä laitetaan paljon shampoihin, on... on tota Tota. Silikoonia. Mm. Mutta oliko se niin, että silikoonika ei ole haitallinen? Ei ole. Ja, ja, ja sit jost... jos sitä ei ole, niin sit siinä on pakko olla joku toinen. Kyllä. Joo. Ja sit jos kun ei ole silikoonia tämmöisiä, niin, niin ensinnäkin ne shampoot ei vaahto. Eli, eli silloin on huomattavasti vaikeampi pestä. Mm. Ja tota, ne ei kuitenkaan tuki-ihohuokosia. Mm. Ne tekee semmoista tiettyä kiiltoa tu tuo siihen. Joo, ja sitten aika useimman on kuullut tätä, että monet niinku jättää sellaiset samppot ja hoitoaineet, jossa on silikonia. Mutta sitten saatetaan kuitenkin käyttää sellaista hiusöljyä niinku korvaamman sitä, koska kun se tukka ei jää yhtä pehmäksi, niin sit siihen pitää laittaa sitä hiusöljyä, mikä heidän he ei tätä tiedä, mutta on kuitenkin sitten sisältää sitä silikoonia. Kyllä. Eli siis, niin. jos halutaan se pehmeä niin. tukka, niin sillä on. Siis on jotain ihovoiteita, jossa on tätä silikoonia myös, ja se on sitten korvattu luonnonöljyllä, joka okay. toimii tavallaan sen silikoonin tavoin sitten. Okay. Mutta tota, ei ole silikoonitkaan pahaa. Miten käytätkö aurinkovoiteita, tämmöisiä suojia, <köhön> UV-filttereitä? Joo, tässäkin minua on peloteltu sen verran si iho että kyllä mä käytän. Joo. Et se, siitäkin on niinku ka kahdenlaista. mä ehkä itse olen sillä lailla ollut vähän laiska käyttämään, että minulla on tumma iho, niin se ei pala helposti. Niin. Ja onhan siitä niinku sanottu, että että tuota, myös tämmöiset niinku kemiaal... Joo, ja tämmöiset kemialliset voiteet ja reagoi auringon kanssa mm -hmm. ja ne voi hyvin. Mulla on tulee esimerkiksi just aurinko ihottumaa jostain tämmöisestä aurinkovoiteesta. Joo. Mutta silti se on pienempi paha kuin se että se iho palaa. Niin, niin mäkin kyllä ajattelen. Mm, toinen on sitten, sit, että ei ole oo... auringossa tai niin, peittää. Sitten... Niin. Tai peittää. Niin. Joo, mutta ehkä se on minun mielestäni, niin tähän sanoit, että hyvä muutos, että nykyään ihmiset ei ehkä enää palvoa aurinkoa samalla tavalla. Ei, että se ei, ei ole trendikasta hitaasti. Siis joo, papu ja siis jotkut muistatko, kun ennen oli jotain solarium-studioita, joka joo. toisen nurkan takana, niitä on nykyään tosi vähän. Niin, joo, se on kyllä vähentynyt. Jotkut saattaa edelleen siihen hairahtua, mutta tota, pääosin niin. Loppumista. Se on Ehkä tässä täs on mennyt perille pikkuhiljaa. Mm. Mä muistan, mikä se oli se siis elokuva tää sekaisin Marista. Mm. Ja siinä oli semmoinen amerikkalainen rouva, joka kulki semmoisen foliopaperin kanssa koko ajan jonnekin. ei vaan sillä jäänyt, jäänyt tota yksikään auringonsäde saamatta. saamatta. Ja, ja mulla on yksi tuttu, jonka nimeään tässä mainitsi, joka on itse ihan kertonut, että kun on kerran kevät aurinko ruvannut ihanasti paistamaan, niin hän on siirtänyt pöydän siihen ikkunan eteen, laittanut pöydälle, tuota, vuorannut sen foliopapereilla, ja sitten on käynyt siihen makamaan. Oh, Tämä tarina okay. on tosi, ja okay. vielä Suomesta, kyllä näitä aurinkopalvojia Me vielä löytyy kertooko myös. Kertooko tarina, että siitä rusketusta? No hän on kyllä aina ruskea. Okay. <tuhun> Ehkä tämä on se salaisuus. Kaikki keinot käytetään. Niin. Mun mielestä niin pahin näistä, näistä tota jokapäiväisistä myrkyistä, mm -hmm. jos näin voidaan puhua näistä, mitä kemikaaleihin, näihin kosmetiikkaan lisätään näitä kemikaaleja, on tämmöinen sanahirviö kuin parafenylediamiini. Parafen, nyt mä menin meni mm. Lyhennettynä. PPD. Eli Joo. tällä PPD-lyhenteenä se ilmeisesti purkeessa on. Okay. Ja, ja se on se nimenomaan semmoinen myrkkynyt, jota ei kannata kauhean nuorena aloittaa. Ja se on nimenomaan kaikissa hiusväreissä, ennen kaikkea vielä tämmöisissä hapetettavissa hiusväreissä. Mm. Ja tiedän paljon kampaajia, jotka on allergisoituneet tälle. Et kampaajien pitäisi aina käyttää hanskoja. Mm -hmm. Mm. Ja, ja, ja tavallaan sitten, kun se allergia on iskenyt päälle, niin se on iskenyt niin pahasti, että he ovat joutuneet vaihtaa alaa. Mulla on siis yksi kaveri, jonka nimeä en nyt myöskään tässä mainitse, mutta hän varjas tukkaa mustaksi vuosia. Joo. Siis sanotaan viisi vuotta. Joo. Ja tota, itse siis tällaisilla itse käytettävillä väreillä, jotka kylläkin osti kampaajalta. Et ne ei ollut niin kaikkein pahimpiin kaupan, tai niin kuin voimakkaimpia, Joo. sanotaan näin. Ja tota, Öö, sitten kävi kerran niin, että kun se väri oli päässä ja se oli vaikuttanut ja pesti pois, niin muutaman tunnin päästä alkoi ihan järjätön turvotus. Se niin koko päänahka auke aukesi. Hänellä oli siis ilmeisesti, hän on muutenkin allerginen monella asialle, mutta hänellä oli sitten tämmöinen yliherkkyys, mikä ei ollut koskaan aikaisemmin tullut esille. Hänelä turpoisi ihan niinku tämä otsa, otsa niinku muodottamaksi. Siis että tämä PPD-allergia niin ei ainoastaan se, että se aiheuttaa niitä haavaumia päähän mm -hmm. ja, ja turvotusta, mutta se voi johtaa jopa hengitysteiden saapautumiseen. Mm -hmm. et ja sitten sit voi saada suuri allergitoitumisen riski. Joo, ja sitten voi saada ihan verenmyrkytyksen siitä, että kun tulee niitä ha haavaumia. Joo, tämmöisiä tota... hapeten värejä ei missä nimessä suositella alle 16-vuotiaalla. Mm -hmm. et, Mun tota... mielestä ihan muutama vuosi sitten. Riteissä joku tyttö jopa taisi kuolla näiden Oho. Tota, hiusvärien takia. Joo, ja, ja vaikka jotkut sit sanoo, että hei, käytä näitä, näitä vahvimpia mm. hapeten värejä, niin kyllä muun muassa näissä, kuitenkin näissä kevytväreissä ja vaaleissa hiusväreissä on myös kuitenkin pieniä määriä se, mikä... niin. Että se on sekä joka sitoo niin. sen värin siihen Joo, hiukseen. Joo, se ei muuten mm. että on olemassa jotain tämmöisiä... Suojavärejä, jotka laitetaan sinne, ilmeisesti sinne varsinaisen värin alle, jotka mm -hmm. sitten suojaa sitä hiuspintaa. Mutta Onks... ne lähtee pois. Niin just, okay. no, on tullut joku tällainen, mä en tiedä siis sen toimintamekanismista sen enempää, mutta se, se tuotemerkkin nimi on Olaplex. Vellan, Vellan tuotemerkkiä. Tota... Olaplex, mä oon kuullut, Joo. se on joku vaalea käsittely. Joo, et, ja mullekin on tehty se värikäsittely joskus, se oikeasti auttaa sen tukan niin kunnossa pitämiseen, mutta mä en tiedä siitäkään, että minkälainen myrkky se sitten oikeasti on. Mä on jotenkin saanut sellaisen kuvan, että se on joku öljypohjainen, niin. mutta voi olla, että olin väärässä. olen väärässä, niin kuullut kaksi, tämän. Joo, siinä on kaksi tota, vaihetta. Joo. Ensimmäinen laitetaan sen värijoukossa ja sitten laitetaan sen jälkeen joku tämmöinen. Multa on jopa kysytty, että on, saako Tallinnassa Olaplex-hoitoa? No, saako on, täällä? Sa mä en osaa vastata tähän. No. Mua kiinnostaisi, mutta mä luulen, että ei ehkä saa, koska tota, sitä varmaan mainostettaisiin aika paljon, jos saataisiin Onkin Suomessa kampanjat mainostaa. Okei, okay. okei. Okay. Mä... Googlaan. Mutta okay. hei, summa summarum, mun mielestä nyt tämän mun pienen söövin perusteella voitaisiin sanoa näin, että, että ihmiset käyttäkää tervettä järkeä ja, mm. ja, ja tota, tun, tunnustelkaa oloa, että, että tota, jos tuntuu eettisesti jo hyvältä käyttää luonnokosmetiikkaa ja, ja tota, se toimii ja siitä ei saa allergiaa, niin siitä vaan, mm. mutta ette te nyt hirveitä syntiä te, jos te käytätte näitä niin sanottuja synteettisiä vähän lopputulos on ehkä se, joka mm. tässä eniten Niin ja painaa. se, että joo, just näin. Ei, mulla sit sitten muuta. Ei, sulla sitten muuta. Mm. Sä haluat varmaan soittaa musiikki tähän. No, joo, kyllä musta kiva lopettaa tää mun paasaus johonkin kevyempään musiikkiin. Mm. Esimerkiksi hyvä Tällainen kuuluisa hiusten väriä ja, ja Rihanna. Must silloin on hirveä usein joku sininen töyhtö tuossa. Mä jossa jo yhtä, jossain vaiheessa värjäsen niinku täysin punaseksi se sitten kohti. Niin, ja hei, sun, sun suosikilla Antilla, mm. tuiskun Antilla on. Ja Sannilla, sin ja Sannilla no, on siniset hiukset. No myös Mikael Gabrielilla on siniset Mutta tukana. se teki sen vasta tuiskun jälkeen. Kyllä. se Se matkituisku. Mutta minusta ihanaa, että nämä sinihiuksiset popparit pitää nyt Suomen niinku. Top kakkosta. Kyllä, smurfit. <laughs> Joo, Suomen kyllä. smurfit. Joo. Kuunnellaan heidän uusin lista hittiin nimeltään Work. You, like nah, you, don't like it. you know I dealt with you the nicest Nobody touched me in a race. Nobody touched me in a crisis I believe all of your dreams are like the ration. You took my heart on my keys, and my patients. You took my heart, I must leave a decoration. You be my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had. Something that you never see. Wrong. just get ready for work work work work work work work to me have work work work work work work You see me do me da da da da da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 i got n trying to end me all oh, yeah i spilled all my emotions tonight i'm sorry rolling rolling rolling rolling rolling how many more shots until you're rolling we just need a face to face you could pick the time and the place You'll spend some time away now you need to forward and give me all the work work work work work, work. me up and work work work work work, work, work. me my Olistaa tässä? <tos> mä mä, mä oon ihan takity ja mä olen nyt tässä maidosta niin, siis ja, ja, ja myrkyistä ja, ja mm -hmm. tota, oskareista. Ja... Mm -hmm. Mutta oli hyviä aiheita tänään. Mun mielestä nämä oli hyviä joo. aiheita. Ne on oikeastaan, jotka niin kun koskettaa meidän jokapäiväistä elämäämme. Niin, näinhän se on. Ja ensi viikolla me jatketaan sitten taas jälleen kerro ajankohtaisista aiheista. Silloin ehkä tuota... vähän enemmän on jo menovinkkejä. Joo. Puhutaan vähän virosta, mikä joo. täällä on... Eh, ehkä mä yllätän sut taas jollain terveysvinkillä. Kenties. Kenties. <laughs> Mutta tota, tähän loppuun pitäisi kuunnella taas jotain musiikkia. No joo, se on sun vuoro. Valittiin. Ai nyt on mun vuoro. No niin. Mutta tiedätkö tällä viikolla... Ah, niin. Siis se oli jo viime viikolla, kun me oltiin lomalla. Oli. Mut, tota, joo. Hiihtoloma. Kyllä. Silloin valittiin siis Suomen Euroviisun edustaja. Sandia. Mä että hänen Hei, se vaikutti ma ihanan positiiviselta pirteltä nuorelta tytöltä, mm. joka on myös lahjakas. Ähän, joo. Mä oon, tota, seurannut hänen uraa alusta, tai alusta ja alusta saakka, mutta siitä asti kun tämä ensimmäinen sinkko julkaistiin, ja täytyy sanoa, että hänen niinku, elämän asennettaan ihan suunnattomasti siitä, mitä on julkisuuteen nähnyt, niin todella paljon. Lisää ja hyviä esi esi esikuvia muille nuorille, kuunnellaan sitä, Kyllä. ja mä toivotan omalta osiltani hyvää, Sunnulta-iltaa kaikille. kuin myös minä